On road again Just can't wait to get on the road again Life I love is making music with my friends And I can't wait to get on the road again Tjene allihopa, velkommen tilbake Vi skal se over tredje podcastavsnittet va? Det blir... Lite uppehåll på två veckor Det ber vi om ursäkt for Vælkomna så jag hoppas att ni har lite översikt eller översyn med detta. Men först en liten kort presentation av oss alla nya lys här som vi har märkt att jag den är lustigt Old Wright som tycker. Eh och vi heter bara snabbt och lätta säga vilka vi är en gång till så det är jag som är Johan. Martin heter jag. Och jag heter Andreas. Ja, jag är Joakim då jag kommer från kunskapacket och jag från Borås och jag kommer från Linkshoppi. Jag kommer från Kinna några mil utanför Borås mot Borvetolet ja. och vi är fyra studenter från Hamstad högskola som pluggar här på Nangang Technology Girl University där det är så drickare eh och äh, ja vi ska väl försöka förmedla vårt liv här nere hur vi har det den här sidan vad vi har gjort Ja precis ska vi ta en liten sån äh, review av vad vi gjorde förra gången när vi landade er då äh, avslutar vi med en varat boendekris där, där vi var på jatten behov och inte fick tag i mm. något rum äh, Nej ja det är boendekris kaos boendekris kaos Vad hade vi mer förra veckan som var stora grejer? Det är så länge sedan två ja. veckor, känns det känns ju så sjukt. Var det S&M som var förra podcasten? Ja, ja. det är så oh, länge sedan. Ju... Vi har börjat skolan kan man väl säga på riktigt nu. Nu har vi börjat skolan, ja. Vi har, mm. vi har till och med fått en massa hemläxa. Ja. ja, vi har mycket matnytt i den här veckan. Ja, eller de här två veckorna har hänt väldigt mycket. Ja. Ja. Mycket lektioner. Vi, vi har inte riktigt hunnit spela in under förra veckan. Det känns som en helt ny resa. Ja, det gäller att prioritera sina studier. Precis så so, vi vi vi tar vid där vi slutade och det är dag 16. Dag 16. Yes. Det var en onsdag va? Bra räknat. Tack. Det var ladies night. Yes. Och yeah, yeah. då var vi gåmma väl ut. Vi var på det här sjukt sköna stället Avalon, ligger typ mitt i centrum eh äh, stora glas. Det är Silver Marina Bay i det. Ja, oh, mm. fan vad nice. Ja va? bra digge. Mycket bra. Mm. Eh, Marina Bay är ju, för ni som inte vet, är det där båthotellet. Som är väldigt kända, eller som har fullt för mycket bilder. Ser ut som en båt. Det som, det som var, var bra också det. var ju att eh, Jocke kom ju då och knäckte att fan, var det, vi ska inte hämta ut, vi skulle hämta ut våra vicepapper dagen efter då. För, här sista, sista för visa, att ha sista pappren har förvisat, en student visa. Så vi skulle inte hämta den innan 16.30. Skitgött, tänkte vi. Ja, men det behöver äh, inte gå upp tidigt alls. Ligger och sover i lugn och ro. Och ja, vi lovar och sover i lugn och ro, som du sa. Men sen så upptäcker vi att vi skulle hämta dem mellan... Vilken tid var det? 9.12 eller något va? Nej, halv två. Började inte lektionen i halv två? Halv två. Nej, Nej, lektionen började halv eh, 15.30 och vi trodde att vi skulle kunna hämta ut den innan dess. Ja, ah, just det. det så, panik i alla fall. Allt var helt och hållet i och med. Jag kan ta på mig den, men allt löste sig hur bra som helst nästan. Det kan du inte ta på mig. Sen hände det ingenting mer för... viktigt den dagen va? Nej, vi var ju ute på onsdagen och sen var det dagen... Oj, det gjorde vi visst ja! <laughs> Nilsson, bänkar som vanligt, mm. mest i klassen vägen bästa på bakfyllet. Ja, ja personen själv för bakfyllet. Ja, precis. 150 kg var det. På en gång. Men 100 kg. 100 kg. Yes. Första gången så jag vart med något alls i alla fall. Så det var ju ja. bra jobbat. Där. Enkelt. Ja, det är inget problem. Eh, den dagen bokade vi även biljetter till Kuala Lumpur. Ja, vad är det då? Ja, suite. Det var en nice resa. Ja, man har också kommer vi berätta lite längre för eleverna. Nej, det kommer ju då när efter ja, det, det finns att du kvar där. i skolan och boka in när vi kan göra ja, på nätet. Ja. Och då var vi ju uppe i väldigt god tid Daniel. Imorgon en annan eftermiddag. Jag vet inte som sagt jag har säkert, säkert sagt innan vi är inte så bra på att hålla tider det började annis vart. Men ändå var det faktiskt ute det var det var vi, då då var vi riktigt ut bra tid men lyckades på något sätt få igen alla småungar som inte är i skolan. 27 gick vi hemifrån. Bussen skulle gå halv 9. Vi var där kvart i 9. Nej, kvart över åtta. Måste Men var tvungen att hämta ut biljetterna vid åtta var hon med? Ja, en halv timme innan. Och ja, annars gav de bort biljetterna. Halv nio skulle vi hämta ut biljetterna. Ja, åtta. åtta. Halv nio gick på bussen. Halv nio. Oväsentligt, hur som helst ja. så blev vi räddade utav, en gång blev vi räddade utav det här Jönköping-sänget och fick hämta ut biljetterna åt oss. Så vi gled ju in oss och så slapp vänta, hoppa på bussen och... Jävla god buss. Ja vilka säten de har alltså det är ju som det typ massagestolar mm. är det ju och Inom. hur mycket plats ja, som helst. Helt sjukt. Ryanair kan slänga sig i väggen för det här ja, var benytrymme även för den som är två meter lång så kunde jag ligga helt ratlång fältsäte hur gött som helst det var nog alltså. Ja, ja du såg ju som vanligt. Ja oh, jag tyckte jag kan slita ball. en sleeping building. <laughs> Vi borde väl ta lite bilder på Johan och göra ett kollage på alla ställen han sover på och hur ofta han sover. Mm. Mm. Det, det är roliga är att jag sover ju varken sen eller bara när jag ens ligger i sängen som jag sover. Tvärt emot dig som sover på lektioner. Men det finns ju anledning till det. <laughs> ja. ja, men vi är i alla fall på väg till Kuala Lumpur. Då har vi. Men i våra sköna sätten. Ja, sex timmar. Det gick jättebra. Ja, vi hade varit borta länge tid. Vi ja, hamnade ja. ju på vad heter det köpcentrat där? Times Square Mall. Ja, det är största ja. äh... bästa alla fan. Ja, väl ja, ska ju vara det största. Så hur mycket grejer såna här? Nej, var sjukt. Det finns bilder på på bloggen att kolla ja. därifrån ett inlägg från Kalla Lumpar. Ja, så vi var ju framme där vid 3:00 eller någonting som besände oss för att gå runt och kolla lite. Gick jag med shoppen direkt. Ja, precis. Mm -hmm. Innan vi hade det här köpcentret. köpcentret. Det finns en Bergedalbanan ja, <laughs> inuti. Vi ja. hade åkt ju ni. Inte jag. Är jag vågar inte jag vågar så lite jag har dålig, <laughs> dålig magen när det går till där förr och sätter förr. Vi lätte upp hotellet Chinatown. Chinatown det läste faktiskt upp Hotel Inn One. Oh. Fast sen var det två så vi fick ju byta då. Jag hade köpt biljetter eller vad säger man boka till ett bra hotell ett bra hotell. Och okay. så ja, det första skulle vara ju en fin att William. Alltså, ja, alltså ja, så uh, fanns det ingen plats där fast så hade det bokats så vi fick gå till någon Grand Hotel. Hotel China i var ju första. Alltså härm Hotel China in 2 och ja. vi hade bokat på 2 men så fick vi ju det bara ettta. Ja, och där var ja, det var typ samma pris och samma lika bra grejer. På kvällen gick vi ut och käka. Då var det vi fick som var sjuk förvisst. Ja just det, det var en liten en liten kille men servitör ja. som ja jag vet inte han stod och kollade på oss hela tiden och gjorde ja vi borde inte lyfta <laughs> på så precis så fort då var vi to man på Torva så kan man nästan att lyfta ut ända. Ja på <laughs> Torva. <laughs> Låt den lyfta. Tomat en liksom en sipp av där sen precis när man hade ställt ner den så tog han den igen ja. och fyllde på lite lite så här det var helt bra så sjukelse. Ja, liksom, när mm. när ni de som rökte jag tog och satte vi vid det där bordet. Och röka då i kan ni de hämta det varje persons glas sätt det på vid deras platser och liksom det var han var ju var riktigt service minded. Ja, verkligen. Han fick ju väldigt bra tips också av oss kan man säga. Det var nog det bästa. Det var nog klart. Man angav nära att lönen var. Men grejer var det var så sjukt billigt. Vi fick rabatt på typ en fjärdedel. Vad körde vi två towers med eller hur många liter var det en sån? För alla det var en flästa käkarna. Tre towers, käka och det gick på en hundring var typ. Ja, 1000 spänn totalt då och vi 10 pers. Ja. Trorna, ja, 1000 spänn och då. Lagom, bra, bättre än så. Lite skillnad mot allting på det. Äh, äh. Vad gjorde vi mer? Vi fick, okay. ja. vi fick ett tips av han att vi skulle åka sen för att kolla vidare. Mm. Någon schysst bargata. Shankat. Mm. Just det, jag spårade det. Ja, vi gick ju runt och letade en massa sen men vi hittade ju vi stannade på några ställen. Vi var på rätt många ställen. Ja, på jävligt ja. checkade vi väl gata va. Ja, ja. men tycker jag när vi kom dit, jag behöver ta dig så tar två taxibilar. Vi har ingen aldrig varit i Colombia innan. Ingen telefon, ingen telefon. Inga telefoner, Inga telefoner. Inga som fungerar, så vi ställer oss och åker i två taxibilar. Det menar att de släpper oss på två helt olika ställen. Vi var verkligen på varsin sida ja. av Borgatan. Jo, ja, jag fick använda sin nödtelefon. Taxan ska <laughs> telefonen och ringa och men vi dylös så säger men det var lite så här, hur ska vi hitta dem här nu då? Vi är helt loss. Och Andreas blev kär på kvällen. <laughs> jag hade satt på sista stället där så fick han syn på någon som var en en hel del större än vad han själv ja, och då skulle han gå fram och försöka taffa lite på honom där det var fantastiskt att se han glömma lite och ja. han var för han var för kort cool, han var för hård så vet ja. han var vände och gick istället så det var inte det all skitbiga. Ja, han är stor. Jag var inte i närheten men jag kan se hur och stoltheten på positionen. Nej, jag hade bara... det var så synd här. om Andreas, han satt som en liten pojke och baggar fram och tillbaka och sen när han välte mot ho till sig. Så var seghet, så seg. Jag borde minnen. Han hade en <laughs> walk och så bara man var morra åt att jag gick vidare. Jag skulle blä se en gän kille morra åt mig. Jag tycker vi släpper det här och går vidare. Han ser ut som en kille som tar till drive-bang skulle jag vilja säga. Jag ja, nästa, det här är han talar nog. Vi går vidare. Det här är Nilsons åkt... självuppfattning som är spökare än. Vi åkte till Kuala Lumpur för att shoppa framförallt. Eller ja. se stadien är ju mycket att se men sen är det för att shoppa då. Aha. Och vi bodde ju i Chinatown och där var det ju hur mycket olika små ja, det var marknad ja. Ja, marknad där man kunde ju shoppa Brutar. eller pruta fake artiklar utenda. Ja, det var inne, det var riktigt mycket. Nilsson gick ju lös och inhämtade <laughs> ett helt fakers. Lakers kit. Värdens kanske bästa loaj. Jag har galet igen referenser att det kommer komma upp en bild på bloggen där Nilsson i sitt Lakers kit. Ja, jag vet inte om jag, ja, det det vill inte du vi inte lyssna på dumma själv. Vi ja. vill inte säga som ikvärda en bild säger mer än 1000 ord. Sen köpte jag även det in gick ett par shorts i one size fit all. De var aldrig inne one fit no jeul curry. One size don't fit, all, oh, kan man det. tycka. Du ringer även då ringer det även. Vem är det som är Samuel? Raggar ganska jag svara. Ja, Nej. tycker jag. Svara så ser man säge. Det är Martins pappa som ringer. Tjena. Rogan. Tjena Ragg. Tjena Matte. Allt väl? Okej. Ja, det är klart. Assa på när jag, ser, jag ser bara mig själv, vet du? Ja, det det är som där med där. Får det med det. Så vet lite här ni och sysslar. Ja, då kan jag ringa upp dig om ett tag. Ja, det kan du göra. Ja. Jag provar. Hej på dig. <laughs> ja, ha det hade. Ja, och sen lätte vi lite familjesamtal. Ja, aldrig, och aldrig röka sig cigaretter. Sen man klarar av det också. Ja, <laughs> <prata> det. <med Almin. laughs> första första gästinlägget, första Jesper. Ja. Ja, är... ja, och vi hälsar rogga välkommen och det var kul att du ville vara med oss. Vi åter till saken. Vi hade ju en sinnessjuk i taxiresa det var. Ja, men det var ju vi åkte till ett lite finare shoppingställe mm. där Petronas Tower är. Eh uh, världens mm. nä näst högsta till eller blir tre, det tredje på exakt. Det har varit högsta innan. Vi lägger inte in några källor så vi släpper uh, informationen där ni får. After 9/11 i alla fall så blev det högsta sen som var det Dubai kom så fort. Ja, det så. Äh, det var alltså... riktigt fräckt. Köpcenter där var stort. Uh, Mycket märkes märkesmärken. Uh, märkes, uh, jo, jag har gått lös med shopping uh, i Kolumbus så pengar eller där borta, faktiskt. <laughs> ja. Men i alla fall på hemvägen därifrån så fick vi tåg jag och jag och Johan och Robin då från Köpcenter Jängs som vi tog ett det spekade en fullagell taxi. Ja, å, han hade så mycket krims fram <laughs> så det var eller vi kunde lägga upp en bild på det och liksom ja, lätta det. det Säker 100 stycken gossjyrsfolar i den där med. Han, han hade med stoppat... sedlar från alla länder och hade med. Jag, jag, jag lyckades lura Johan att det var en levande typ i bagaget. Jag kommer ihåg inte kalla bak sen. Det var livra fördel låg upp då. <laughs> ja, det ja, såg verkligen Ja, det var riktigt. Ja men han han var han var fören. Vad säger? Ja, ja, Ord i en jungel ljud i mitt ja. skrämmande liv utav ja. någon som satt på den. I mellan så var det Men Vi har ju en där en rolig bild vi tog precis då på personerna som var när vi inviterade. Ja, det byggde den. Den har kommit upp på. Där. Den där ligger redan på blocket mm. så kan ni ja. kolla det på från Mali. Jag skulle säga att jag är extremt lik det högra tonen. Ja, och kanske. Men det var ju många som tog, sida, förutom oss själva, så var vi ju också en stor turistattraktion bland de asiatiska människorna. Ja. Jag vet inte, det, ja, det, det smattrade rätt det... mycket blixte på oss. Våra... Det blev mer bilder på oss än vad det blev. Våran, Våran akrobatik. Om man berättar eller om man säger så här, det tog... bilden är ju inte så bra som tid vill ha ner på den. Vi lade ju ja. säkert ner 15 minuter för att lyckas med det. Fast bilden vi, är riktigt bra. Vi var ju så pass nöjda så att vi satte oss hem och firade med en helig skål. Ja, <laughs> jo. Det, det, jag tyckte det var bra. Och eh, vi antog ju att vara nästa tävling i våran på kvällen här ja, fotbollstippet. Mm. Vi har ju jag är stor fotbollsfan. Det är jag kan inte på något sätt. Det är stilig tävling alltså ja. mycket. Insats som man äss, markerar man in tiden med 30 sekunders skillnad bara. Skulle ja, man skulle tippa på när sista målet gjordes. Ja, satte jag anonyma tipp. I 4e minuten målet gjordes i 85. Uh -huh. Så 30 sekunder får en få en full pot där. Jag var nöjd. Ja, jag ser det ju. Johan tro sin första Samma samma. Ja, vi har ju bjütt in en till. Eller så har vi förra veckan kanske men Robin Nä. har ju gått in i tävlingen. Ja, det var första gången för mig. Ja, ja. ja en, mm. han är en kille från Jönköpingsgänget som har hoppat in i tävlingen och så det är hans första första tävling. Det är um. faktiskt om att fatta att det är Jönköpingsgänget i våra. <gård> ja, klart. Ja, han, han är inte så bra på att tävla egentligen. Christopher Robin. Han har ja. varit väldigt snäll under mm. de här första tävlingarna. 3 poäng dinga på. 3-2. 2-2, 2-1 då. Bra jobbat Robin. Det kan bara bli bättre nu. Vi får ta nya tag. Eh uh, ja, det var väl inte så mycket för ja, det. Nej, men vi åkte ju och kollade på fotboll och det är på kvällen mm. där för och uh, ja för att avgöra någon tävling eller ja. för. Ja, uh, vi var ute och körde samtidigt. Det var jag nämina. Man fick ju lägga, ett, man fick ju säga så vi skrev på mobilen ja, när så. när man skulle liksom tro att målet blev. Och så man hade ingen aning om var de andra hade satt. Så Nej. Johan hade ju mellan dig och mig va. Men alltså ah. du hade allt i 3:e minuten, ah. Johan åt i 4:e, 88. Ah. Så det var det typ minst chans mm. att vinna egentligen. Minst fönster så att säga. Mm. Och det var den kvällen började så då och sen satt vi kvar det där sängen och sen drack vi alltså. Sen gick vi vidare lite sväng och sen var det rätt snabb hemgång efter det var det så. Tänkte vi reda också bara att till hömma ska betala med Mastercard så måste man hålla sig inom en viss tidsintervall för <laughs> det stänger efter klockan 11. Ah. Så då går det inte att betala med Mastercard. Jag tror inte det har någonting med att de har kontanta pengar. Det var ju när vi skulle betala middagen där så sa vi blev chefs för att det var ju att servern hade stängt efter lugaren mm. så då fick vi ju, vi ta på visa istället. För, för jag sa då att svara, jag glömde min kod fyra gånger. Ja, ja. Jag kan ha en sak. Det kan, det kan, vara, det kan vara lite när mer... jag det var ett hemliga labbar. Det var ju dagen efter som vi slockade hemifrån för Columbus. Det gick rätt snabbt till den. Det var ja, ja. riktigt bra faktiskt. Och så gick vi tillbaka till en goda bussen. Ja, jag, ju jag kan nice. berätta lite ur mitt perspektiv. <laughs> perspektiv ja, är mest intressant. Intressant. Jag kan jag sätter mig. Jag sätter mig på bussen som vi ja inga problem att komma på den. Sitter inte skånan Johansson, han somnar in som vanligt. Så tänker jag. Oj, jag somnar väl in jag också då. Vad blir väckt av Joakim Andreasson? Drar med vi tullar. Man får bara ta med sig en flaska saft, saft in i. Var vi hade hört innan då. Eh, ja. äh, inte kollat ut. Men så. Jocke hade ju två sån här, ja Nilsson. Kan du ta den här? Så illa var det inte. Jag bara. Han är med yeah. i jackan också. Ja jag bara okej. Okay. Okej okay, liksom. Can do. Can do. Can do. Can do. Stoppan i ryggen. Gick. Nothing to, nothing to declare. Och sen så bara. Excuse me sir. Can you step aside? Bara, is this your bag? Jag bara. Vet ju vad det är. Nu är jag, nu är jag fucked. Också. Det var även. Du har tre andra personer från Grönköpings gänget då. Åkte också dit på det här. Jag hade ju ändå min väska men jag gick igenom helt smärtfritt. Ja. Det är ju sjukt konstigt. Ja, oh, här är det på. Men i alla fall då får komma in på ett kontor då fick jag kolla igenom vad vad vi hade vad som hade hänt och så här och kopiera våra pass och vi tänkte ja ah, vi får väl betala eller liksom, så slänger vi skiten för det var ju billig saft liksom. Ja. Sen så blev vi skickade till ett annat kontor mm. och där står de och berättar att ah, fundera lite hur de ska göra med oss. Och sen kommer det ut den här där som heter Mister Johan. Som var vi gott inga väldigt mycket respekt måste jag säga trots hans korthet. Så uh, säger han där att ja tyvärr så det här det är ett criminal offense så att ja uh, uh, uh, det här kommer ni kommer få betala typ 2500 dollar nåt per person nåt. Det, var en... det är ett mycket pengar. Ah. Cirka 10. Nej, mer är det. 12.000 till 13. Mer 13. Ja, så det var jävligt mycket pengar i alla fall. Men sen så hade vi de här studentvisummen som gjorde gör att vi kan åka in och ut och lite hur som helst ganska smidigt i Singapore. Och eh, det var väl det antaget kanske det var där. Ja, var det var väl lite fördelat då hade två med dig de ah. Ah. De det svåra tjejer men det också någon halv grejt. Ja, är grejt gjorde inte men den var de Aha. sa Emily sa citera Emily. Kom inte riktigt ihåg om så. Nej, <laughs> <laughs> någon sa. Aj ja, jag började gråta alltså nånting. Fast som började mm. aldrig gråta. Det var inte mer än så. Nej inläs <laughs> kan jag höra dem berätta om det så var det ju Nilsson som började gråta <laughs> Ja, nej men så jag var lite en... nervös när jag såg utanför där och tänkte nu jag roa sätt han är pinsrätt mm. ordentligt. Nilson har varit jag just nu. Vi fick ju ta alla skatt i alla fall för ja. på 500 svenska kronor ja. ungefär för lite. Ja, det var tur att det inte blev mer så i alla fall. Inga pinskrapp. Inga pinskrapp. Det där var skoja ju kör om man. Ja. Lite. <laughs> Kanske bara att <Biskrapp>, jag <laughs> så jag är ju en pinskrapp. Vi om har ju kommit fram till nu att det är en maskulin som Men det stämmer väl? Intressant. Ja, nej, det är för... klart inte stjärn. Uh, men ändå omlingen i domalien weep gate. Du stoppar upp, det är själla på det där. Han säger att det är en arm som mekaniska arm som smiskel. Den är då vad, vad, vad det är mest för nu kan det att bli piskad av en människa eller piskad av en maskin. Den är ju tekniken. Ja. ja, fundera på den. Ja, nu det, har vi fullerat på rent. <laughs> Men eh vad har vi kommit hem där och det funkar eller det löser sig allting. Ja. Eh kvällen har varit lugn när vi kom hem va. Det var mycket Ja, det var någon återland kom hem jävligt och se igen då. Sen, och sen, sen. Ja, åtta, var vi åtta till återhämtning och så. Sånt så se. Ja, så det var ju ny skolorna eller vi var i måndag dagen efter det ja. så det var ju tunga eller tunga sova typ. Ja, dagen efter det så var det ju dags för skolan börjar ordentligt nu är de här edge drop period var bli slutade så att på måndagen så började lektionerna på allvar mm. och då hade vi ju nilla och sov mm, rätt länge visst jag var uppe i vägen då men Då hade vill nyss ett gym lektioner. Leadership, ja, lektion. leadership mm. första alltid leadership på måndagar. Ja, och då vad gjorde vi då? Det är ju med hans stuvart australianare, skön lärare. Lite inte mm. de där tajta byxorna, nej, inte tajta byxorna, äh, slappaste byxorna. Så vi satt och diskuterade i olika grupper och det var då vi bestämde projekt och lite sånt där måste lämna in vilket projekt man skulle ja. göra då. Mm. Det då... var ja, ganska roligt. Det är kurs för man. Man är mittad med mycket nya och blandat mm. folk. Mycket ett tal som man övar för att liksom ändra lära sig och snacka mycket i grupp och sånt så det är bra. Ja, mycket för engelska. engelska. Ja. Oh. Ja. Jag guru på en liten ny rolig lektion. Ja, jag har ju kommit in på en kurs som heter Principle of Strength Training, lite så här anatomi och träningslära typ. Eh, kommer även hänga lite på gymmet där och få lära sig olika träningsvarianter och sånt där. Så jag var på min första lektion där. Jag är ju sämst lokalsin i hela världen så jag hade svårt att hitta dit. Det tog mig en timme. Den börjar ju exakt samtidigt som linneinstitutionen slutar. Hittar att i slut hittar jag en dörr då som det stod lite så här den här salen, salnumret på. Så, men det var låst så jag fick springa för banka. Och då kom jag in bakom hela klassrummet bakom läraren och helt genomsvettig och bara kommer in och hello till hela klassen bara Singaporeaner typ jag vet jag tror de trodde att jag skulle komma in och vara lärare någonting men det var överdåsen att sätta sig välja det pänka yes yes till en yes lärare som du sa det var ju en bra, bra icebreaker var det? ja det var det, så det kan nog bli rolig lektion men vad var du hade ju vad är det ditt mål med den kursen var det någonting speciellt mål jag den vi får ju reda på ett assignment nu i morgon på på den här kom men det ska vi vara man ska motivera och lägga upp en sexveckers träningsschema men tre första lektionerna har ju varit teori då så man själv mm. baserar det här eh, träningsschemat på den här med teori hörrino det är mycket sånt här hur man ska träna och varför man ska träna så ska man sätta vissa mål så man ska uppnå dem att man ska förbättra sin omvis mm. eh, idrott de här sex veckorna. Det skulle bli skitkul. Det känns som en kurs för dig. Yes. Mm. Nej. Mm. Eh sen fortsätter väl veckan med skola vad gör du då? Ja, tisdags istället var första, vi... första lektionen med business finance. Det är den jag är inte mer på. Ja, ja. den mm. största salen som, som, som i man. Stormar, det. Ja, det var. Men jag har inte bilder på den va, eller? Ja, men inte mm. annars så ska vi väl försöka. Vi ja. kommer inte ha för stora. Vi får en liten minut. Too, oh, small. Uh, too, too small too small No, <laughs> room to be. Room to be. Eh, men det vi har använt Markusalen som referens innan och det här kan vi väl säga det är 20 gånger större än Markus så det är perfekt sån jättevan. Det var väl nästan två skattningsvis 2000 platser. Ja, men själva grejen. Ja, ja 7, 8 karobits där med. Ska nog ja. gå med. På den här bara för när det kom en buffé så där. Jag får inte fått valet. Läraren hade ju sin egen kamera där han kunde filma då när han gjorde exempel så satt han och skrev på ett papper och då hade han sin egen kamera som han filmade sin hand när han skrev så det var det var det det var väldigt pedagogiskt men ja, där är ju är... faktiskt ganska jätte high tech och väl investerat alltså allting ja. är Det är en snubbe som står högst uppe bak och så här typ börja filma så alla lektioner finns ju på nätet om man missar <laughs> eller så kameramannen alltså Ja kameran <laughs> <laughs> Please start recording the lecture please. Ja. ja det var det var som en liten zombieo kan man mm. tycka. Men tror ni att det har haft det jobbet om vi hade haft som filminspelning i Halmstad? Vem hade stått och skött start och stopp Sverre. Persvärre. Ja han sätter <laughs> på batteri och vi på bryter på norska ja. ja, jag kan tänka mig att Malkussalen, Bertil kommer in lite sen och säger Til Sverre till Sverre Rytet hela, att sätta igång den här inställningen. Starta kameran. Det må jag göra. <laughs> ja, det var ju skoj där ju. Ja, det var ju tisdag. Vad gjorde jag? Jag hade decision tools, just det. Jag hade ju min egen lektion här också, som Jocke har fast du har den på fredag. Ja, den var fredag, ja. Kommer, ja, då sitter vi i en datasal, samma sal som vi var innan vi hade den där models, den här C-uppsatsgrejen som vi ja, ja. Som inte kunnat gå på. Den som vi hoppade av. Ja, för att vi inte, vi ska inte göra någon C-uppsats ens. Så det var en lite konstig kurs vi hamnade på. Ja, det var fel där. Så jag är inne på to, Decision Tools and Management typ. Något det management det? and decision, uh, for Decision Tools. For Decision Tools, okej. Okay. Det är mycket LP-problem i Excel typ, så det är lite klurigt med Excel som man inte jobbat så mycket med innan, men... Hoppas man får greppan den. LP-problemen är, är det väl det som vi har gjort lite innan? Inte för Eller, att skryta, men jag är en av de, ja, de bättre i världen på att lösa LP-problem. Ja, just det. Och så är jag en av de bättre i världen på att skapa LP-problem. <laughs> och och ska bivillkor jag... är lite av din grej. <laughs> ja. Ja. Du tycker du skulle skrämma upp mig ganska bra i alla fall när du sa att den lektionen var hur svå ja, som ja, helst. Men du fick ju en andra uppgift än ja, min uppgift. Ja, men jag, jag var ju hur nervös som helst. Jag skulle gå dit och sätta mig och... Ja, du grät lite ja, innan. Ja, lite innan. Men det var... nej. Jag kanske var skro och... Men det är rätt skönt faktiskt nu att skolan har kommit igång ordentligt alltså vi kommer Vi gör ju lite mer rutinerna nu. Ja. Fast än förvinte. Bara att schemat är ju måndag till fredag. Jag har lektion varje dag och det är väldigt långa lektioner och det är eftermiddagslektioner. Mycket att göra varje kurs alltså vi ökar ju tempot genom att plugga här nere jämfört med hemma i Halmstad att den starttiden är ju typ halv 5 typ kanske 4 kanske. Ja vi börjar vi börjar ju inte. Det slutar tidigt 6 varje dag. Tidigt börja vi är halv 3 va tidas börjar alltid igen och så halv 5 runt. Det nej så då när man går upp och typ man går upp vid 9 8 kanske tränar käkar tränar kolla in här någon bit en stund. Tanken är väl att man ska plugga lite mer då men det kommer ju bli mer och mer någonstans. Vi har ju startat här nu med liten mini dokumentär ni ska få hänga med och sen klassisk dag på NT. Mm. mm, jag börjar att lite men det kan ni få se hur det ser ut i skolan och hur det hänger. Jag vet eller hur vart vi hänger och vad vi gör. Ja. Ja. Vi hänger ju mest i den här businessdelen av ja. läktionen. Det är en det är en del av skolan, LBS. ja, NBS, Nanyang Business School. Även ja, den som har eh, väldigt fått mycket utdelning. Ja, det kollar vi, upp. Upp, det kollar ja. vi ut väldigt mycket. De rankar sig knäpp typ 30 andra bäst i världen och sånt där. Ja. Och då tänker då på hur jävla många skolor finns i världen och hur många kan vara topp 100 fanns ingen svensk skola. På topp 100 mm. Så det är ju rätt Skiss här Och det här var det som Vem, vilken ligger först? Bara som en referens Harvard var det Harvard ligger först På business ah. Ja Då kan man ju säga att vi är nästan lika På likadant Vi tänkte ju såhär Som vi är ingenjörer och business nu Så är ju vi Mest Oslagbara Ja, ah, i princip Men den, och det som var sjukt Var ju de som kommit ut Från NTU då Eller MBS mm. Som det kallas De har en medelingångslön På 700 000 Singapore dollar var det Ingångslön? med 700.000 svenska kronor 700.000 svenska kronor mm. men det är väldigt mycket pengar. Ja, det är en bra dollar har varit för bra men <laughs> kronor det är så de här mystic. extra CSN-lån när man får ta för att åka hit ner det kommer ju täcka upp rätt snabbt efter det. Att ja, man får så hög ingångslön. Men ja, man får <laughs> jobba sig Ja, vi ja. känner oss lugna. Ja, annars ska vi ju starta ett liv här nere. Vi vill inte få in i Nugat här. Och förutom massa pengar vad gör vi annars? Ja, ankarna oh, har varit i släken. Ja, just det, Johan. Det inte tillsammans. Nej. Det är otroligt jag vet bemänt Green sätter mycket på men det funkar jättebra med läkarbesök eller hjälpsamma Det hjälpsam, går det undan. Ja, det är bara in säga ditt personnummer, sätt en vänt 5 minuter in, 5 minuter så läkar är färdig. Går ungefär in. lika snabbt som han ska jobba på affären där borta ja, så att jag ska göra en svinsnubb. Se jag kille. Man vet inte vilken kassa man ska ställa sig för det kan vara 100 meter kö och så andra kan det vara 3 meter kö och så andra. Ställer man sig hans kö ser man. Vi ska lätt filma honom med en. Ja, det är helt ja. sjukt. Nu ja, ska jag ta med en film på jag. Det är roligast sen han ska hämta ner typ något från halv läsade så där då ska man ju oftast så ta, oftast ta en liten pall för en ganska korta typ och ställs ju på mellan hoppa i nästan upp och bara ta typ dunkar in en sak liksom. <tid> jag tror han tar ungefär 5 6 såna burkar med de koncentrerade. <tid> det är fint att se vem den lever har hittat. Lever på dem och så. Extrem ja. bra i ja, det fiket där. Finns ingen hetsig kille i det ingen var du. Alltså då ropar folk till sig kan så <tid> när det är tungt ja. Ja. Ja. ja. Om han har jobbat på Maxi i Hamstad så tror jag att Maxi De har <tid> ja. ja. jobbat här utan för den är pakethämtningen ja, förlåt så till. Om någon från Mikael Maxi Hansson som lyssnar på det här så kan ni <laughs> hör av hör av er så ska vi försöka fixa hans nummer. Och söker även jobb och ser, hade varit jättetrevligt om jag skulle kunna få jobba det här sommaren. <laughs> ska du försöka jobba? Ja, jag tycker. Ja, jag måste ja, jag. Ja, men jag, jag ställer jag... upp med ska göra en liten CVen då. Kan känna någon Max kan presentera det och säga varför det ska ha jobbet då. Va? Varför jag ska ha Max jobbet bara för att jag jag vet inte det jag behöver ett jobb. Men mm. så, <laughs> jag jobbet. Jag, det jobbet. Men han tycker jag han är jättebra. Jag, jag så, kommer bli drunknar lite nytta utav det. Det får se hur det får se hur han jobbar här på Prime Supermarket. Jag har ju då träffat jag har en en lärare mästare av rang då mm. här på vårat som jag har lärt mig mycket av sen har jag ju 5 års erfarenhet av eh, av butiksjobb innan det där så jag men, lite lite Men på Coop så är det jag skulle känna att ni värvar ju en konkurrenthantad och ni kan se jag har inte heller försöker bli headhantad. <laughs> jag har milke mycket, mycket tips liksom hur kan komma för vi ska kunna bräcka Coop så är det hårt. Här med så refererar jag också till att Johan kommer lägga upp en punktlista fem punkter på hur vi ska vi hur, hur mer Coop. hur vi kan faktiskt kan bräcka Coop. Det men det är något för dig. <laughs> Om den läser såna Johan att mm. åka hem och ta ditt gamla jobb på Coop. Mm. efter den här slägningen. Då blev hon ursäkt. Ja. <här> <här> vi går vidare. Tista ja. man några lugg på kvällen den där va? Jag kommer ikväll. Ja, det. Nu tista jag brukar vara lugg. Vi skulle <här> vi... ju egentligen spela in podcast, men vi hade ju någonting annat att göra antagligen. <här> <här> <här> jag vet inte om vi tog upp eller för ner i gymmat för att i minne lekom var ju klar senare så tjökar vi och så sen bara oh, vi tog till möre riktigt den då för att alla ville bara hem och Det var en, ja, en gr grinalet tuff dag där va? Tisdan. Det var då vi var rätt nere. Vi hade två ja, nej. Ja, det var väl. Den ja, stan var ju exceptionellt mycket bättre och förutom min rygg som var exceptionellt mycket sämre. Ja, jag har fått lite jag gick inte till läkaren tyckte det så var så en overloaded och så fick jag tre olika piller och ett plåster och en sån muskelavslappnare. Mm. Så det är lite det som har varit anledningen till att jag har somnat på på lektionerna på torsdagar och fredagar då. Men det de funkar bra för nu är jag helt okej okay i ryggen igen så i morgon ska jag gå på mm. träningen igen. Nej, det är rätt. Jag har fått praktisera massör. Ja, det var riktigt. Gött. Fast sen jag var ju på en riktig massör också som försökte trycka ut de här muskelknutarna. Jag det var det var den värsta halvtiden i mitt liv då grät det blev svinont. Jag jag ju, det svinont. Då jag kände du innebande klubbar ändå så skulle vi börja träna. Men ja, jag har ju varit jag har tittat lite på innebanden innan och nu började det bli verklighet. Eh de vill dock inte ha en väldigt konstig träningsstil för de som har <laughs> den här träningen så att men nu har jag i alla fall försökt i klubba. Fick kyss av en Skog log eh, kamrat eh, inte i stan. Jaha, turde jag för jag hade aldrig någonsin i hela mitt liv hittat dit. Det ligger mm, förbi centrum och liksom på den östra sidan av Singapore. Så är det den de, enda innebandiga affären de har eller? Nej, det finns eh, Uni Hawks och de har de har fett hype med sig där de om jag vet om och vi åkte till Uni Hawks och där var Låg, liksom nog ett litet ensamt hus där och så en fas ett två innebandyplaner och skyltockarna var Sveriges landslagsdräkter. <skratt> Pakar så där innebandyklubbar finns väl inte i vanlig sportaffär här ni så därför utan, måste man köpa väldigt det. många sportaffärer. Men det är väldigt konstigt yeah. att det finns specifika innebandy det har nog inte så länge. Det finns typ i, i Göteborg, Stockholm, vet <laughs> så du också innan innan har lite sportermaterial. Det en... var ja, rubbigt snabba simmare så jag. Ja just det, jag är ju mycket intresserad av simning. <laughs> jag tycker jag är duktig på att simma från grund. Jag hade en simtävling tidigare i det året där jag, jag behöver inte nämna alla mina men Andreas Andrena med en tidigare duktig elitsimmare. Okej, ska jag vilja en sak. Och jag gick ju vandra tävlingen så jag kände att nej nu ska jag investera i något jag är bra på. Det var väl inte helt i eh, klockrummen men du kan få lov att satsa att han vinner. Alla vet. Vann. Och eh ja så där testar om jag det då är poolen är ju 50 meter det är inte vad jag är van vid. Jag är ju van. Vid. Jag tror till att jag kanske simmar 25 gånger i sidled. Jag simmade ju tre längder där. Det där. Ja, det du är så där räckte. Nej, du har fått dina längder. Ja. ja. Fick jag fick en astmaattack och någonting. Ja, nästan jag drunknar lite nästan. Men det var ja, de funkar bra det då. Det skulle ju extremt snabb ut ja, i en de har... de ja. Spe... ja, det är den blandningen av de här såna oljefärr eller de heter såna typ plasering av spegelglas eller sådär nånting. Ja, precis som en Thank you. Ja, jag vet inte heller, kan sitta där och titta på det. Ja, jag vet inte. Du var väldigt snabb i alla fall såg du ut va. Ja, innan då på i innan loppet jag såg på första metrarna var snabb. Eh, nästa dag då, det var den nya lektionen igen va. Ja, det var då vi hade den här Starbucks caset. Ja. Men vi har fått en gruppmedlem då simmas heter han. Mm, från Skottland eller amerikan men Lättland från början då sen flyttat till Amerikan. Nej, inte Lättland. Och så flyttade till Skottland vid 12 år nu han här och pluggar typ. Ja, väldigt han han är vissa det är jätteskotska, men resten låter det liksom... Ja, det är, han har en väldigt annorlunda dialekt. Ja. Mm. Den, är, Så, den är en trevlig kille. Han, då vi... ska vi göra marknadsföringsprojektet. Ja, med? vi ska göra nu kommande då. Ska vi ha två redovisningar som vi har. Ja, Ena är ju med han Simas. Är det nu i veckan vi har det? Det är nu i veckan. Vilken dag? Torsdag. Torsdag, Torsdag. Torsdag. okej. Okay. Och så måste... har vi en annan i business med. Men är det, det är nu det är det här vi ska göra då åka till You're Wrong Pointer Shipsen. Nej inte det här det inte det kommer från Lägerström. Vad var det vi skulle göra med Simba då? Det är det vad heter de Manhattan mm. han har ah, just det, till... vi det fick var... ju ett märke vi ska Det var lite en liten testgrej ja. så att man ska veta hur det fungerade. Ja. Ja. Och slutvärdet av ja, vi fick ett märke som man skulle typ svara på lite frågor om det och sånt där och redovisning. Det är nog ingen big deal. Nej det är kul med för mest... redovisning det blir våra första redovisningar. Men mm, uh. vi kommer och vi har ju en hel del redovisningar att göra. Vi har ju tagit en redovisning Åh för givet. Det här är varsans på masken. Jag var där på Starbucks. Yes. Uh -huh. ja. Fick jag ju gå upp och snacka lite olberg som med Starbucks förenförallade där och det slutade väl med att alla kineser satt och hostgar vad det för jag vet inte vad jag skulle säga slutade. <laughs> det var, tydligen, det var, det det jättebra, <laughs> det var tydligen en lexa eller vad man ska säga, om man säger lexa, ja. men eh äh, att man skulle ha gjort läste ett kaffe som Starbucks och det hade ju inte varit. Så visst. Äh, ja, vi har missat det ganska många gånger. Återigen, våran planering är just men. Uh. Just nu när kom jag kommer på det här nu när vi satt och pratade om Johan. Jag har en hälsning till din mamma också, Johan. Just till Gunnelis. Du har hört att du ska skicka ett paket till Johan och uh, han vill hemskt gärna att du packar ner uh, salta sillar, malackos, de här svarta fiskarna. Ja, det det det jag vet inte om jag ska ta på mig det här. Det vore jättefena packa ner det om du känner för det. Det har varit uppskattat. Frå många håll. <skratt> <skratt> <stans> ja, Frå många håll. Då hade Gunlis varit väldigt, väldigt snabb. Yes. Ja. Hur ser du så här fredagen där? Torsdagen var väl väldigt jobbig då också för alla. Varför? Varför? Var, ja, för jag vet inte. Alla var bara jättenere på något sätt. Det var inte det tisdagen. Nej, det var torsdagen. Var, det, var, torsdagen ja, var inte, då, det var den <skratt> dag vi var nere. För det är <sratt> en dag vi var nere bara. <sratt> ja, det var Fart torsdagen. Det var lite tufft i bakgrunden. Ja, det var lite tufft. Jag tror att ingen märkte att det var lite tufft. Eller hur var det? Nej, jag var nog mest... Sovit dåligt. Jag hade inte sovit någonting. Jag var men de andra och på staplarna igen. Och, ja. <laughs> och <laughs> fick inte sova i så långa timmar innan vi gick. Det stod ju att vi satt och gjorde businessuppgifterna där då. Jag visste jag ja, men typ. Ja. Då gick inte så typ. Jag vet inte hur det fungerar så liksom så mycket vatten. Ja. Det blev så vi fick ut eh uh, grupparbete i business finance mm. också och då så valde jag halvna efter vår första lektionen att ta redovisning direkt Sverige den ja. på tisdag. Ja, vi blir upptillade. Men det är skönt för då får vi gjort. Ja, så vi ska reda vi som obligationer på mm. tisdag. Då har lärt oss lite om det. Inte jag. Det är den jag inte ja. med på. Så Precis. det är på er att sköta själva. Ja. Ja men torsdag har man jobbigt då. Ja, ja. Ja, det vi började med sen. Ja, Men sen på fredan så var ja, det ju fredan. Ja, man fick en riktig sjufredad sen. Jag kan ju berätta en grej nu att vi har ju faktiskt flyttat. Det gjorde ju ja, fredan. Ja. Ja. Vi var första femrådarna. Vi har fått två rum i ja. svinget. Sen var Joakim och Andreas flyttat tills paret Martin till och Roa. <laughs> Ja, bo i samma rum. Så nu är vi vi bor där dörr i dörren nu mera. Ja, fast ja, det, i samma lägenhet. Det är riktigt skönt som har fått så mycket plats. Så Martin har sagt var man ska ta vägen. Kan jag lägger upp ett bild på hur vi bor också nu när ja, det har, man, har som, fått igång. Man skulle kunna säga så här, vi har ju en jag och Johan bo i våningsäng då. Mm. Så har vi kanske 10 kvadrat här som helt fri hyta. Det är så mycket aktiviteter som så <går> <går> är det någon som har en bra na, bra aktiviteter på 10 kvadrat så får man gärna Jag tycker ni håller er i sängarna väl en gång jag kommer till in i alla fall så men jag vill inte ut. Man måste ju måste ju återända och sätta alla de aktiviteter ni ja, ja. håller på för att jag kommer in innan då så Tonyus mör in vadå med solkräm. Det blir lite. Jag gick ut det vill ju inte. Det ser inte efter. Ja, Nej men du ända vad aktiviteter innan så jag hade låne min Indervarkubberg runt här och snärtar lite leker du väl lite inte vara lite innebandi proffs runt där i i var vi fick lära kunni flera. Fredensande jag i ja. den lektionen. Ja, det, den samma jag hade. Tycker bättre för dig än vad det jag gjorde för mig. Ja. Jag hamnade i en bättre klass så ja. helt enkelt. Jag satte mig eller hamnade bredvid en som jag har ett annat projekt med och han är han var till någon lite eller ganska smart så jag Soft. fick en hel del hjälp av honom. Så, så hon flyttade inte jag. Det kunde bra för mig faktiskt. Och sen hade du ju en till första lektion med vad heter det? Kammal och Kant. Kammalkant. Ja då det också återigen planeringen ja, management har det va Där satt vi som riktiga dumma Ja uh, fyra för öbe började kan Det var pinsamt så Det var sånt, diskussion va? om man skulle läst på innan och vi hade med helt missat vad vi skulle läsa på innan så att vi mm. kunde inte vara med i diskussionen Och sen pratade de bara lokala sen som gjorde att vi hade aldrig varit där visst inte vad det var vi hade liksom ingen vad vi kunde inte det ens... hade inte mycket att tillägga men alltså nästa föreläsning så ska vi vara sjukt pålästa och så ska vi just det vi har sagt att vi ska sprida ut och se klasserna mötas så ska vi bara vi ska ha en lektion där vi, vi ska inväva dialoger man kan ja. fylla i varandra ja. det kommer det bli... bli det kommer bli en häftig diskussion <laughs> ja handgemäng för det här är ju den här lektionen vad heter det tutorial sånt mm. så sitter man vid olika runda bord skitbra tycker jag att man sitter i runda bord för att diskutera då i grupp mm Och så ska man ja stå lägen då. Ja, den starta diskussionen och sen så ja. ska väl det meringen att jag ska fritta på mm. nästa lite processer. som SI-ledning som vi har gjort i skolan. Mm. Exakt. Sen mm. kvällen när vi slutar halv 7 den fredagen. Mm, vi bestämde att vi skulle ut och äta. Mm. Mm. Demsy Hill. Demsy Hill. Istället ja. vi hörde skulle vara riktigt bra. Finns det finns en amerikansk mm. restaurang där så så vi skulle gå till den. Och... Det är lite så amerikanskt, det låter så att alla kommer med egna bilar och så är det bara uppmärkt mm. stora. Det, det låger lite utanför för det låger ju inte låger ju inte inne i stan. Fick... Var det lågt? Det låg mellan här och stan. Inte inne eller hill som så. Är det är ja. ja. ju det ju snabbt med taxi hem i alla fall. Ja. Ja, det gjorde. Lilla... Jag drog och köpte kaffe kok. Det är ett fint område. Vi var på en mexikansk i så länge i alla fall. Mm. Ja, vi var ju där Nej. spicy. Margarita sa det du. Jag menar motra spicy. <laughs> <laughs> uh, ja. Ja, vi... men det var ju riktigt finare så. Ja, swing. Ja, man alltså fullkorten brukar ju jag ganska god uh, men, mat liksom. Det här var ju mer en riktigt fin restaurang. Ja, uh, bra mat. Checka ja. ja. ett chicken lies i mm. inte fyra hem i Spanien. Det var väldigt fint. Notan speglar det att uh, på också var gick det på 5000 tror jag. Fyra, 900 dollar. Det var inte bara vi fyra alltså. Det var hela bassen det var. Det var inte så det egentligen. Nej. Det, blir lite ja, det är, det är dyr, Sen, dyrare man. än vanligt när vi äter dem. Sen dagen efter det så hade vi bestämt att vi skulle ha premiär med Soegas-kaffet ja. som Johan har Ly med sig nu. Lyxfrukost. Så vi bara köpte en kaffekokare på natten här på ett uh, 31-matafell. Öppet uh, 31, 24-7. Ja, ja. Yes. Och det är, men det är många, alltså hur mycket folk det var som vi var där, vilka tid vi var där? Var typ, ett, två, två. Ja, det och det var alltså det var fullt det var ju de skitkomiskt det där i Östersund men där nere där ja. där gjorde jag min andra kriminella gärning den här veckan där råkade jag få med mig ett paket ordiasen. Då då var, ja, då, var paniken lys <laughs> de de det jag var förföljd eller vad det nu sa. Och vi vetligen iväg ja. på tiorna jag ser på podden ja. heter och köta. Vi får väl summera ihop det sista ja, då. Ja men ja lördan nu då den var ju riktigt bra då ja, då var vi iväg på den konstgjorda ön Centosa egentligen som jag berättade om innan. Men nu var vi där på dag en beach dag först då på beach som helst och ja, ifrå vatten var det. Ja, där och, där har det har vi ett nice. inlägg med bilder från Santa ja, Rosa ja. Beach. Ja, det så. är väl nära den här, som Universal Pictures ligger. Ja. I studios ligger ja. och typ lite så här wave machine, typ så surfvågmaskin och så finns det en skydiving. Ja. Ni får kolla lite mer på det inlägget på bloggen där för det finns det bilder ja. och lite småtexter. Ja, det var ju riktigt bra då. Vi var ju där hela dagen och alla brände sig och var ja, ja. ganska röda. Ja, jag har varit riktigt illröd. Men ryggen är väl lite lite knabrig. Bacon. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> det var där för vi smörjde in varandra och så. Ja, och sen på kvällen så jag tror Det var där för ni brände er. Vi var ganska trötta för vi komts i bak, men det vi ställde upp en då och tog iväg. Sok. Det, det var sok som vi hörde skulle vara. Ett, ett av singa på största nattklubbar eller ja, väldigt mycket lokal. Jag, jag tror det tog liksom... en kvart sen hade vi sladdat bort varandra alla igen som bara trillade runt. Men sen ja. till slut tittar vi. Det var, slutet, var det typ det är. fyra rörelser. Ja, och sen ett ned... mm. nej. Jämliga. Nej, det var ju inte jag var bara... någon mer. Mm. Men om man säger såhär, typ Avalon som vi berättade om i början är väldigt vä västerländskt. Det är väldigt mycket utbytestudenter där. Det är typ fyra rörelser skulle jag säga. Ja. Alltså, och sen är Sook är för mer lokalbefolkning mycket äh, mycket sänger på det är några asiater överlag där mm. mm. karatekillar typ brudarna mm. dricker till sig in i helvetet för det var så två stycken som varit utbildade ja. ja just Och det där jag det Ja, ja. så var det en timme som kanske ju alltså typ tre brudar som blev ut Ja så in en... oh. kanske mycket oh. rullfisiga jag vet <laughs> Det var läskigt nej det var det var ett häftigt ställe men det var nog inte kom något jag fick i tid Nej våran var en couplet Nej det var en couplet ja, så det, men det var det mådde kul att se i alla fall. Det är ja. kul att uppleva nya. Vi satte vi ska försöka nu måste vi har så mycket kvar att se sånt där så nu ska vi göra någonting nu i veckan mm. så vi ska. Vi ska kolla tid. på Singapore så, och sån eh, landmärke ja, lite så. Det är en, en blandning med en en lejon och fisk. Uh -huh. Det ska tydligen vara väldigt fikknippat med. Så sen så ska vi ju även njuta hellre så är det Chinese New Year så vi i lediga måndag tista så på fredag så ska vi iväg till Bintan, Bintan en indonesisk ö. Så det ska vi fixa biljetter till mm. nu typ. Ja, det blir ju fredag, lördag, söndag, ja. tagdagen och sen ja. då Chinese New Year som verkar vara väldigt hypefast eller det är hur hypeat som jag sanda pratar om. Det skyltas sen i kommuneringen. Ja, så det är ju lite fräckt att se. Det blir det, det blir ju Helsingborg i Chinatown uh -huh. idag har jag nog haft en bästa dag. Ja just det. Söndag har jag fått jag min bästa investering en gitarr. Okej, så det klickar. Riktigt snyggt nu i 3 timmar sen. Vi kan därför kan lägga upp en bildreferens på den på bloggen. Hur ja. ja. skulle spela lite här egentligen? Ja, förra den kanske kommer. Om vi inte kanske... råd tar Jocke spela själv, ska vi se det. Ja, så vi fixar det. Vi spelar in introt. Kan Jag kan med. dansa vi kan i bakgrunden tills Anders spelar så ska det lösas. Ja. Vi gör ett eh, kommande saker kanske <laughs> recess week den var lediga vecka. Studievecka 7, är det väl? Mm. Och nu är det studievecka 3. Vecka 4 börjar månad. Vecka 4 börjar månad. Ja, och då ska vi iväg. Då så vi först Borneo, sen Filippin andra till tvertom men det är ja. Filippinerna och Borneo ska jag väl till och så jag är ledig i 10 dagar så blir det fem dagar på varje ställe. Ni skulle dyka. Bland annat dykcert är väl dykcert, dykcert. SCUBA RTSS SCUBA RTSS. Men det får ni kanske se höra lite mer om sen då. Vi kan kanske lägga upp lite upplägg på bloggen och så där så ni höra så det är ju tufft då utputtet sen. Vi ska bara vi plugga sjösen, vi reser vi faktiskt. Vi är ju denna väldigt intressant. Jag har 170 så studerat och det är mycket plugga mycket lektioner så men ja det vill alltså se de som pluggar i Hamstad de kunde ni kanske åka till Bornholm och øland. Eh, <laughs> Bland där så har ni era eksotiska trip eh, lite i ja. samma håll. Jag det är inte direkt vad sikter de blir rastlös. Nej, alltså. det finns ju mycket mest. Ja. ja, vi är väldigt bra på att hitta på saker. Mm. Ja, har vi, vi har ju också veckans eh, engelska en fras vi måste ta upp. Vi har, ja, ja tack så resan hem från ja. efter bussen eller ja, vi hoppar jag bussen ja. tror taxi hem och då börjar Martin ja. eller vem, vill ta jag den. Jag kan ta den. Du får inte ta den. Nej, ja, jag kan för jag försvarar mig innan. Nej, det smäller. Eh, kalla en pool så var det lite billigare än vad det är här i Singapore. Så Martin satt och pratade med taxichauffören och sa att eh, skulle beskriva, skulle det var, beskriva det. att det var billigare och sa Matchmore cheap in körade en bud. Så du Vi tre satt i baksätet och Det är tillöjne sjukt mycket på i. Ja, det var ja, jag, jag vill fortfarande inte vara källan på detta. Nej. Äh. Nej, men jag tänker först så tänkte jag eller nej jag jag lovar att jag det är jag mer får i sjuföraden för. Det var där jag ville förmedla. Ja, i taxichauffören satt och jag fattar nog inte vad. Nej, jag höll bara med om ni inte sålar. Jag började hemskt. Vi hade ju tävling då när vi körde berget. Jag vann min första tävling. Fem för svin hårda poäng. Ja, då körde vi runt Pingis med händerna. Ja. Utringare tog du hem. Ja, men där även jag gick upp i biledning för hela att ja, du leder du leder med ett poäng va 14 poäng 13 2 10 ja, ja. Christopher Robben gjorde sin ja, ja. andra ett ett ett poängare i rad han han är tuff men så stark så jag tyckte det var rätt skönt att bjuda in han i tävlingen om, om man ska hålla den här nivån så kanske ska vi bjuda in någon mer i tävlingen <laughs> ja. jag hade röstat på Leif Nordeen kanske skulle ta en plats i tävlingen hemifrån Halmstad Ja du är välkommen Ja men vi vi avrundar vi ungefär där vi har ja, vi tackar för oss. Så ska vi försöka göra nästa podcast i tid. Ja. Eller hålla veckovarningen ja, lite mer upplägg. Nu har det varit väldigt mycket att göra nu med men nu har ju skolan nå lite rutiner och sådär, så där så Det blir som det blir helt enkelt. På återseende. Fortsätt att lyssna va. See you. Bye bye. Much more sheep.